și în și pe pământ, tata, și sfânt. Emisiunea creștină de radio, Evanghelia Lumina Vieții, își anunță aducerea programului numărul 235. Iubiți ascultători, lecțiunea de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 43 din Evanghelia după Matei, capitolul 26. Aceia dintre dumneavoastră care ne-au onorat cu ascultarea mesajelor precedente sunt nerăbdători să asculte astăzi cel de-al doilea episod al unei poezii foarte interesante care este un fel de fantezie, dacă doriți, a unui compozitor contemporan cu privire la necazurile unor credincioși nevindecați de poftele lor firești, necazuri pe care le-ar întâlni în condiția în care ar merge cu ele după ei în cer. Desigur, în cazul în care imposibilul acesta... Ar fi totuși posibil. În secvența precedentă am asistat la necazurile, la neplăcerile unor credincioși care, fiind învățați pe pământ să-și petreacă tot timpul lor liber în jurul televizorului, pasămite acum nu mai aveau televizor. Astăzi vom face cunoștință cu necazurile altora care, pe pământ fiind, umblau foarte mult la cluburile sportive și de acolo erau surioare, tinere și splintenele. Dar, știți ce? Haideți mai bine să ascultăm prezentarea. Vom da citire, așadar în continuare, episodului al doilea din poezia Ce-ar fi raiul pentru unii? Eu, deci, omul acel cu care am pătruns în cer, ne-am văzut de drum în vis pe șosea în paradis. N-am mers prea departe, tare când o alta arătare... Iată, niște tineri care se încercau minune mare să se lupte, să se agite, corpul să și-l fortifice, dar precum zadarnic Miron voia în brațe să cuprindă trupul ireal de fată din apelor lor oglindă, tot așa, află că ei acești, se zbăteau ca niște pești, ca în clubul de altădată mușchii să-și întărească. Ne-am oprit, i-am privit și i-am întrebat. Cine v-a supărat? O, oh, nu ne supărare, ci alta mai mare! Noi, pe când eram în lume și am fost mântuiți prin har, vrem ca trupurile noastre să dăm Domnului indar. dar. Ne-am zis noi că ar fi frumos să dăm Domnului Hristos trupuri tari și sănătoase, mușchiroase arătoase, și mergeam la fitness club. Doamne, mult ne era drag că ce erau pe acolo, frate, ce mai surori devotate, tinere și sprintenele, că se pregăteau și ele! Să nu credeți, știți, și noi pe duminică și joi ne duceam la adunare, că acolo puneam la cale locurile de întâlnire pentru a trupului strulgire. Dar aici nu-i club nici mare, nici tinere surioare cu care să plănuim cauza sfântă să slujim. Când vorba au terminat, încercau iar disperat să găsească vreo plăcere ca în lumea care piere. Iar noi, cum am plecat, peste ce credeți că am dat?" Un grup strâns în adunare discuta cu un fierbântare. Auzind a lor vorbire cu un ton de nemulțumire, ne-am mirat noi și ne-am zis. Dacă nici în paradis nu-i deplină fericirea și n-ai toată împlinirea, unde să o mai căutăm?" Și ne-am tras să-i ascultăm. Oameni buni," grăiau un frate, păi în cer nu e dreptate." Unde mergi, cum te învârtești, numai Biblia întâlnești. Pe pământ citeam și eu cuvântul lui Dumnezeu, căci n-am cunoscut sub cer altul mai bun somnifer. De cum deschideam cuvântul, mă lua asmodeu ca vântul. Dar aici nu se mai doarme. Ce să fac cu Biblia, Doamne? Pe pământ găseai din plin sportul, micromagazin, mai vești de prin țara noastră mai vedeai câte o gimnastă, dar aici un of și un chin, Biblia și în veceamin. Altul zise și el. Da, bună foi și Biblia. Trebuia să o știu temeinic ca să par și eu cu cernic. Păi nu exista întrebare să nu știu în adunare. O citeam ca pe poveste și în greacă și nevrește. Se mirau toți pământenii de asemenea vedenii, dar aici avai de mine, fiecare o știe bine." Nici tu greacă, nu ebraică, nu școală duminicală și nici Biblia în școală, căci în caltea pe, pe pământ aveam pe lângă cuvânt bogată literatură, de, ca omul de cultură. Altul zise, ce știți voi? Când cu comuniștii toi, eram om de faimă mare, că am Biblii în spinare. Biblia mi era dragă, însă vezi colon de sagă. În America am fost să-mi găsesc și eu un ros la un Bible seminar, deși eu n-aveam habar să o iubesc, să o prețuiesc. Și aici, de, mă plictisesc. Iubiți ascultători, oricât vi s-ar pare de amuzant, poezia aceasta are una din muzele de inspirație și povestea lui Creangă, Ivan Turbincă. După cum o știm toți ce care am citit-o, Ivan Turbincă, eroul acestei povestiri, s-a dus la poarta raiului și a întrebat dacă acolo se găsește tabacul, dacă se găsește vodchi, dacă se găsește muzică din aceea deșanțată și când i s-a răspuns că așa ceva nu este în rai, singur a plecat și s-a dus acolo unde a găsit și s-au deschis porțile larg, porțile iadului. Sigur, este o poveste, dar aceasta ne scoate în evidență un adevăr foarte puternic și anume, dacă aici pe pământ nu ne-am născut din nou din ființa dumnezeiască, obișnuită cu lucrurile de sus, cu sfintenia lui Dumnezeu și cu frumusețile și farmecul Domnului Iisus, chiar dacă cineva ne-ar duce forțat acolo, nu ne-am găsit niciun fel de plăcere pentru că noi am fi obișnuiți cu lucruri care nu au acolo locul lor. Doamne Dumnezeule, te rugăm să și ascultarea acestui mesaj, punând în inima fiecărui ascultător o dorință fierbinte după veșnicie, iar în inima celor a care n-au primit încă nașterea din nou. Pune dorința aceasta pentru ca, născându-se din nou din ființa ta Dumnezească să dorească lucrurile de sus, iar în inima noastră a celora prin care Harul tău a făcut această naștere din nou, să pui dorința de a ne desăvârși prin luarea chipului Domnului Hristos în viața și trăirea noastră. Amin. Iubirea spre tine, Iisuse, spre tine s cerul vieții din mine, Înalt și frumos și senin. Soare, soare frumos, Soare, tu mi-ești Hristos. Să fiu o rază din viața ta și să rămân așa. Îndreaptă în privirea spre tine este rugăciunea sorei Tania, exprimată prin cântarea aceasta către Domnul. Iubiți ascultători, suntem în Evanghelia după Matei capitolul 26, de unde citim pentru început versetul 43, urmat de explicațiile care ne însoțesc. Așadar, citim versetul 43 din Matei 26. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Somnul este un aliat bun al vrăjmașului lui Dumnezeu. El paralizează puterea credinciosului lucrător și îl face inactiv. La ce folosește puterea, înțelepciunea și toate celelalte daruri ale lui Dumnezeu dacă te-a cuprins somnul? La ce-i folosesc unui ostaș cele mai moderne arme, dacă el doarme în fața inamicului, Inamicul vine și de-a prizonier cu arme cu tot. Ucenicii dormeau. În limba greacă arată lungiți jos. Când ești lungit, nu poți sta treaz. Cine se lungește pe pământ, adică cine îmbrățișează cele pământești, nu mai poate fi treaz din punct de vedere duhovnicesc. Satana nu se teme de darurile duhovnicești pe care le avem pentru ca să le întrebuințăm în lucrarea lui Dumnezeu, atâta vreme cât dormim, ci el se teme mai tare de vegherea noastră. Vegherea este calea pe care merg toate virtuțile. Ea păzește mintea de orice nălucire. Așa spune misticul creștin Isihie e Sinaitul. Adeseori e mai greu să păstrezi pozițiile câștigate pe ogorul lui Dumnezeu decât să muncești și să lupți pentru câștigarea lor. Este mai greu să păstrezi o faptă bună decât să o săvârșești. Mulțimea ucenicilor care dorm nu bucură pe Domnul Isus, ci mai mult îl bucură un număr mai mic, dar treji și plini de râvnă pentru lucrarea lui. O santinelă trează, face mai mult decât o oaste care este adormită. Câtă nevoie avea Domnul de ucenici treji în momentele acelea grele? Iisus i-a găsit dormind pe ucenici. Ochii li se îngreuia de somn. Câtă nevoie are El și astăzi de ucenici treji? Ucenicul treaz este bucuria Domnului. Ucenicul adormit este întristarea Domnului. Vrăjmașul umblă mereu cu somniferele lui și le împrăștie printre ucenicii Domnului, făcându-i să adoarmă legănați de felurite viseri. Somnul nepăsării, somnul îngrijorărilor vieții, somnul fricii, somnul unei forme de evlavie, somnul unei obișnuințe cu anumite practici religioase de afară și câte alte tipuri de somnifere. Și apoi câte visuri nu ne dă somnul. Vegherea, pe drept cuvânt, este numită calea care duce spre împărăția lui Dumnezeu, atât cea dinăuntru, cât și cea viitoare. Așadar ne arată versetul că Isus a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind. De data aceasta, El nu le mai spune nimic, ci îi lasă să doarmă și se duce să lucreze mai departe în rugăciune la mântuirea lor. Așa a făcut Domnul Isus de altfel față de noi toți. El a lucrat la mântuirea noastră în timp ce noi dormeam în necunoscutul dinaintea nașterii noastre și în păcatul făptuit de la naștere încoace. Cât de bun este Domnul! Se întoarce mereu la ucenici chiar când ei sunt prinși de un somn greu al nepăsării. Se ne întoarce mereu la frații noștri chiar când ei au o anumită poziție nedreaptă. Dragul meu, ești ucenic al Domnului? Și dacă ești ucenicul Domnului, ești tu treaz în orice vreme? Numai ucenicul treaz poate aștepta pe Domnul. Numai ucenicul treaz își poate păzi casa de hoții care mișună în această noapte a păcatului. Dacă tu ești un fiu al zilei, nu vei dormi. Cei ce dorm, dorm noaptea, spune cuvântul Domnului la 1 Tesalonicen 5 cu 7. Mai departe, în versetul 44, citim despre Domnul Sus următoarele. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Rugăciunea întrăită a mai fost folosită de mari oameni ai Lui Dumnezeu. Spre exemplu, Sfântul Apostol Pavel zicea, de trei ori am rugat pe Domnul. Era vorba de luarea țepușului din trupul lui, dar Domnul nu i-l a luat. Să nu obosim spunând aceleași vorbe rugăciune, dacă avem aceleași nevoi. Domnul se uită la nevoie, nu la alcătuirea vorbelor. Așadar, observăm că el i-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Rugăciunea Domnului Isus trebuie să fi fost o luptă grea. Era, după cum spune Giovanni Papini, cea mai nepătrunsă taină dumnezească din toată istoria vieții lui Hristos. Era un prilej nimerit pentru diavolul ca să-l ispitească și mai cumplit cu cuvintele O singură dată ai cerut ceva ucenicilor și nici măcar atâta lucru nu au putut primi de la ei. Face oare să mori pentru oamenii care nu vor măcar să vegheze un singur ceas cu tine? Dar Domnul Iisus a biruit și această ispită. Cu toate că el a avut o biruință strălucită asupra vrăjmașului, simțea totuși nevoie de părtășia ucenicilor. Ei însă dormeau. Suferința, de orice natură ar fi ea, este grea. Iar cel care trece prin suferință trebuie înțeles și ajutat. Ucenicii nu au ajutat pe Domnul Isus în suferința lui. Și de cât ajutor avea el nevoie în aceste clipe supreme? Dacă oamenii nu l-au putut ajuta pe el care s-a făcut om pentru a-i ajuta pe ei, a venit atunci un înger din cer și l-a întărit. Și aceasta este dovada ascultării rugăciunii. Tatăl nu l-a lăsat singur, ci l-a întărit prin îngerul său. Dacă Dumnezeu nu ne îndepărtează paharul suferinței, atunci trimete totuși pe îngerii săi ca să ne întărească, să fim siguri de lucrul acesta. Clipele prin care a trecut Domnul Isus în grădina Ghețimanii sunt de necântărit, de nenumărat și de necomparat. Nici o suferință de pe pământ nu poate fi pusă alături de suferința Lui. Două grădini au o deosebită importanță în istoria omenirii. E vorba de grădina din Eden și grădina Ghețimanii. În cea din tâi s-a produs căderea omului, în cea de a doua ridicarea Lui. Prima a fost locul unde Satan a avut biruință, a doua a fost locul unde a fost înfrânt. Prima a fost urmată de spini și pălămidă, a doua de slavă și roade ale vieții veșnice. Bine cuvântată fie orduința lui Dumnezeu. După orice seară de plâns vine o dimineață de bucurie. Sfârșitul unui lucru este mai bun decât începutul lui ne spune Eclesiastul 7 cu versetul 8. În cerurile noi și pământul nou, nimeni nu-și va mai aminti de trista experiență trăită de omul pe vechiul pământ, acolo va fi lumină și fericire veșnică, fără pericolul unei căderi. Și toate acestea vor fi cu putință datorită jertfei aduse de Mântuitorul nostru iubit, Domnul nostru scump, Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, slavă Lui. În descrierea împrejurelor care au avut loc în Ghețimanii, cu ocazia răstignirii Domnului Isus, versetul 45 de la Matei 26 ne spune. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, Dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Este o vreme a lucrurilor, există o vreme a luptei și o vreme a încordării. Atunci trebuie să fii treaz și atent. Atunci trebuie să-ți întrebuințezi toată înțelepciunea și puterea ca să poți folosi din plin această vreme să poți avea câștigul cel mare și biruința cea mai strălucită. După ce a trecut vremea potrivită, zadarnic te mai trudești, zadarnic mai veghezi. Poți dormi atunci în continuare. Și trezirea și adormirea sunt la fel, adică nefolositoare pentru lucrarea acea măreață care trebuia făcută la timp. Așadar, Domnul Iisus spune ucenicilor, dormiți de acum. Dormiți voi, ucenicii mei, care trebuia să fiți treji în momentele supreme, atunci când vrăjmașii mei toți erau treji, atunci când se puneau la cale cele mai negre planuri. Atunci când eu aveam cel mai mult nevoie de vegherea voastră, de sprijinul vostru, atunci trebuia să fiți treji. De acum încolo puteți dormi. Totul s-a sfârșit. Iată, vrăjmașii care n-au dormit vin să-și înfăptuiască planurile lor. Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. În timp ce sfinții dormiseră, păcătoșii au pus la cale toată uneltirea. Și astăzi trăim aceea stare. Parcă niciodată n-a fost omenirea mai trează pentru păcat, mai hotărâtă în lupta ei împotriva fiului omului, ca acum. Și niciodată parcă n-a cuprins moleșeala, nepăsarea și somnul pe ucenicii Domnului Sus, ca în timpul de față. Într-adevăr, este vremea răului. O, voi toți urmașii lui Hristos, frații mei, care înțelegeți cât de cât acest adevăr, Treziți-vă! Nu vedeți voi în jurul vostru ofensiva acea mare dezlănțuită de satana ca să nimicească lucrarea fiului omului. Nu simțiți voi înși vă un duh de care vă trage spre somn. Să știți că marele vrăjmaș al adevărului a întrebuințat în lupta lui gazele toxice care vă adoarme dacă nu trebuie înțați mijloacele de apărare pe care Harul lui Dumnezeu vi le-a pus la îndemână. Treziți-vă și treziți pe alții de pe lângă voi care au căzut pradă gazelor acestea diavolești. A venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor, dar voi, care ați învățat din experiența ucenicilor adormiți, voi face să fie zădărnicite planurile diavolului și în loc ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor spre a răstigni, voi îndemnați pe păcătoși să pună mâna pe Fiul omului ca ei să scape de păcate. Să se atingă de el ca să scape ei de păcate. Mai bine zis, dați pe păcătoși în mâna Fiului omului. De fapt, Fiul omului trebuie dat în mâna păcătoșilor și păcătoșii dați în mâna Fiului omului. Abia atunci este atinsă ținta mântuirii. Trebuie o apucare reciprocă, astfel lucrarea se va desăvârși. După aceste vorbe, Domnul Isus le spune ucenicilor în continuare în versetul 46. Sculați-vă! haidem să mergem! Iată că se apropie vânzătorul. Dar oare unde să meargă? A vrut oare să fugă undeva pentru ca să se ascundă? O, nu! Domnul Isus nu avea astfel de gânduri, ci El care știa că i-a sosit ceasul, a ieșit înaintea vânzătorului, îndemnându-i și pe ucenici să se scoale, pentru ca să fie martori la tot ce avea să se întâmple. N-a vrut să-i lase adormiți în clipa când vrăjmașii se ne pusteau asupra lui cu mâinile lor grosolane, ci a vrut să-i mai privească încă o dată și despărțirea de ei să fie în deplină stare de trezie. A vrut să fie conștienți de fapta groaznică a colegului lor, Iuda, să o vadă în toată golicinea ei și să învețe ca pe viitor să nu cadă nimeni în veninosul păcat al trădării adevărului de dragul banilor. Prin ochii ucenicilor să vadă lumea întreagă ce înseamnă trădarea. Ucenicii au fost sculați de Domnul Iisus pentru ca să-și înceapă lucrarea lor de martor, căci El și-o termina pe a Lui. Propovăduirea și mărturia pe care a depus-o în timpul celor trei ani și jumătate trecea de acum în mâinile ucenicilor. Ei trebuiau să știe bine și încheierea lucrării, după cum știau și începutul ei, de aceea au fost sculați. Când Domnul Iisus se ruga, ucenicii dormeau. El se ruga și pentru ei și păcatele lor erau un paharul pe care trebuia să-l bea el. Acum însă, când el avea să fie prins, când vânzătorul era numai la câțiva pași, îi trezește pe ucenici. În clipa când adevărul este trădat, toți ucenicii trebuie sculați, indiferent de poziția lor și locul unde i-a prins somnul. Când adevărul se află în rugăciune, poți să mai și ți pești. Când însă el este trădat și prins de vrăjmași, trebuie să fim de plină stare de trezie. Frații mei, ori de câte ori este vorba de o trădare a adevărului, să fim treci. Când vedem pașii vânzătorului că se apropie, să ne alepim mai mult de adevăr, ca să știe trădătorii că fapta lor mârșavă este cunoscută, să știe că sunt și martori care vor spune totul la vremea potrivită. Vânzătorii de adevăr trebuie cunoscuți și înfierați în fața lumii întregi. Ei sunt dușmanii cei mai periculoși ai vieții. Ce înseamnă viața fără adevăr? O moarte chinuită și lentă. Înseamnă un far fără lumină. Trăim într-o lume în care cuvintele Domnului Isus, sculați-vă, se apropie vânzătorul, sunt foarte actuale. Să fim atenți. Iată ce se întâmplă în continuare după ce Domnul Isus a spus aceste vorbe ucenicilor. Citim versetul 47. Pe când vorbea el încă? Iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă și bătrânii orodului. Pe când vorbea el încă? În plină activitate se afla Domnul Iisus când a fost prins și dat la moarte. Să lucrăm necontenit chiar dacă astăzi trebuie să murim. Iuda vine în fruntea unei mari gloate. În sfârșit se vede conducător. Dar ce conducător și ce gloată! Oare cine erau cei care formeau gloata? Erau trimiși ai arhiereilor și ai bătrânilor norodului. Erau simbria și religiei și cum îi numește Giovanni Papini, trântorii sanctuarului. Ei veneau cu săbi și ciomege ca să-l prindă pe cel care era într-o cheipare a păcii și a dragostei, pe cel care era adevărul și bunătatea. Cine vine de la arhierei, totdeauna vine cu săbi și ciomege, totdeauna vine cu gândul să prindă pe Iisus, fie mai pe ascuns, fie mai pe față. Diavolul face mare gălăgie când vrea să prindă pe Iisus și pe ei săi, își adună groată mare, ca să nu pară singur și să-i dea impresia de biruitor. Aceasta e o metodă a lui. Dar chiar prin însăși procedeul acesta își arată slăbiciunea și înfrângerea. Cu cât face omul gălăgie mai mare, e semn că nu are adevărul de partea lui. Adevărul nu vine cu săbii și ciomege. Preoții cei mai de seamă, arhierei și bătrânii, arestează pe Isus. Ei sunt primejdea cea mare. Ei împuternicesc satanicul sistem religios. Ei zăgăzuiesc calea liberă a sufletelor spre Isus. Foarte, foarte puțini oameni care ajung la rangul de mare preot sau bătrân al norodului și să-și păstreze totuși curăția și dragostea dezinteresată față de suflete și de mântuirea lor. Cei mai mulți cad prada acestui duh luciferic de a stăpâni cu forța în locul cel prea sfânt, în locul care îi se cuvine numai lui Dumnezeu. Setea de a fi mare și de a apăra această poziție e atât de aprinsă încât multe suflete gingașe au căzut pradă în ghearele ei. Cine ajunge în ceata preoților sau bătrânilor norodului nu se le apădă de Dumnezeu, ci fac un Dumnezeu după chipul și asemănarea lor, în loc să se lase transformați de Duhul Sfânt în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ei sunt liniștiți că apără pe Dumnezeu, când de fapt apără Dumnezeul după chipul lor. De aceea urmărești și prigonesc pe adevăratul Hristos și pe adevărații Lui urmași. Aici este toată înșelăciunea. Or de câte ori se văd săbi și ciomege în mâinile celor care se dau drept apărători ai Lui Hristos, să știți, ei sunt trimiși și arhiereilor ca să prindă pe Iisus, ca să nimicească lucrarea adevărului. Ei nu sunt trimiși să dea viață, ci să ia viață. Cei care vin din partea Lui Hristos dau nici săbi, nici ciomege, ci numai balsam vindecător. E adevărat, poartă și ei sabia cuvântului lui Dumnezeu care taie în tumoarea păcatului, dar după ce au tăiat toarnă îndată balsamul alinător și vindecător al Harului, încât sufletul rămâne odihnit și fericit. Trimișii lui Hristos nu umblă în groată mare și nu au drept conducător pe un iuda, pe un om al interesului, pe un om dat banului, ci ei vin liniștiți ca boarea înmiresmată de mai. Ei nu prigonesc pe nimeni și nu au vrăjmași, pentru că pe toți au cuprins în dragoste. Așa sunt turmașii lui Hristos. Să facem această deosebire, ca să nu fim în pericolul de a intra în ceata celor trimiși de arhierei. Să veghem cu grijă la aceasta. Iubiți ascultători, încheiem aici programul număr 235 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să ne ferească pe toți de Duhul acesta satanic care i-a mânat pe arhierei să ia pe Hristos și să-L pună pe cruce să ne ferească în orice poziție ne-am afla și să ne umple pe toți cu Duhul de dragoste al Domnului Hristos, care de buna lui voie s-a dat în mâna păcătoșilor ca să ne aducă nouă mântuirea. Vă lăsăm în continuare să ascultați un cântec, dorind Harul lui Dumnezeu și dragostea Lui să ne copleșească pe toți. Amin. Dacă unii astăzi nu te vor slăvi, mâine regreta vor vor Azi necându de tristețe miți, Mâine va fi vesel sus în paradis. Slavă, slavă, noi te lăudăm, Și din închinare, în n veci nu va-nceta Toată veșnicia, slava, vom cânta. Slavă, slavă, noi te lauda, Și din inim de sfinte veci nu v Toată veșnicia Doamne-ți